I'm taking shots in here. You want one? Jornada de Lliga, ho he comentat abans amb el nostre espai, amb el eh, record del Peix Fregit, l'hora del Peix Fregit amb en, en Rubén Arranz, i ara eh, tornen de parlar uns minuts amb el preparador del Palafregill, avui, de manera excepcional a aquesta hora, eh, recordar que després també a través del nostre informatiu ho podrem escoltar, però eh, us torno a recordar que a partir d'aquest divendres, eh, dos quarts de dues al migdia, retorna el programa dels esports al punt cada dilluns i divendres, i allà hi tenen tota la informació esportiva, que és molta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 però però bueno, encara és molt i molt aviat per mi com per poder opinar, sí que és veritat que va estarien conclusions no només quan comença la lliga, sinó ja davants mirant el, els fitxatges, dels jugadors que s'incorporen o les baixes i bueno, eh, crec que crec que ja sé 15 equips en els que estaran a Nadal.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 però per el que sé és un equip molt jove, no sé si han incorporat algun dels juvenils que tenien l'any passat, l'equip, pel que tinc entès, ha canviat quasi de quasi sencer, i, i bueno, han jugat un partit, si no m'equivoc, només van jugar aquesta setmana, i han empatat, llavors, doncs, bueno, serà, simplement serà veure uh, què fan, com com ho fan, i, i a partir d'aquí intentar utilitzar les nostres armes al seu camp,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 és molt d'hora per començar a parlar de resultats i potser el que és sorprenent al final acaba sent una tònica llavors doncs que deia, millor no, no treure conclusions precipitades perquè després ens trobem amb, amb sorpresa Molt bé Raül, doncs en tornarem a parlar i seguirem, si et sembla, a través dels esports de Ràdio per la Frugil, pam a pam tot el que vagi passant aquesta temporada Contem amb la teva presència aquí entre nosaltres perquè ens ho vagis explicant i sobretot que puguis viure amb molta tranquil·litat que això vol dir que les coses aniran bé Esperem que sí. Moltes gràcies, Rafael. Una abraçada. Fins a propera.